Bine v-am găsit, dragi ascultători! Continuăm astăzi să vorbim despre cele opt patimi de căpetenie și mlădițele lor și de faptele bune potrivnice acestor patimi. Ieri am vorbit despre slujirea pântecelui și despre înfrânare, despre desfrânare și întreaga înțelepciune care îi se opune, despre iubirea de argint și despre remediu prin neagonisire, despre mânie și blândețe. Astăzi vom continua cu celelalte. Întristarea mai întâi. Ea rodește amărăciunea, tristețea, tăierea nădejdii în Dumnezeu, îndoirea în făgăduințele Lui, Nerecunoștința față de Dumnezeu pentru tot ce ni se întâmplă, puținătatea sufletului, nerăbdarea, nedojenirea de sine, supărarea împotriva lui cârtirea, lepădarea de cruce, încercarea de a coborî de pe ea. În tristării îi se opune plânsul fericit, simțirea căderii cele de opște a tuturor oamenilor și a propriei sărăcii sufletești. Tânguirea pentru ele, plânsul minții, frângerea dureroasă a inimii, ușurarea cunoștinței, mângâierea harică și bucurie ce odrăslesc din această frângere a inimii, nădejdea în milostivirea lui Dumnezeu, a da mulțumită lui Dumnezeu în necazuri, a fi gata să rabi cu supunere privind mulțimea păcatelor tale, a fi gata să suferi. Curățirea minții, ușurarea de patimi, omorârea față de lume, dorința de rugăciune, de însingurare, de ascultare, de smerenie, de mărturisire a păcatelor tale. Iată roadele plânsului fericit, izvorât din viața în sfințenie. O altă patimă este trândăvia. Ea are ca roadă lenevirea la toată fapta cea bună și mai ales la rugăciune, părăsirea pravilei de chilie și a celei bisericești, părăsirea rugăciunii necetate și a citirii celor folositoare de suflet, neluarea aminte și lipsa cu o sârdie la rugăciune, nepăsarea, lipsa de evlavie, nelucrarea. Odihna deprisos prin somn, starea în pat și în tot felul de desfătări, preumblarea din loc în loc, grăirea în deșert, glumele, luarea în deșert a celor sfinte, părăsirea metanilor și a celorlalte nevoințe trupești, uitarea păcatelor proprii, uitarea poruncilor lui Dumnezeu, negrija, lipsirea de frica lui Dumnezeu, împietirea, nesimțirea, Deznădăjduirea. Iată roadele trândăviei și ea este ucisă de o sârdia către toată fapta cea bună, urmarea fără lenevire a pravilei bisericești și de chilie, luarea aminte la rugăciune, luarea aminte cu o la toate faptele, cuvintele și gândurile tale, Necontenita petrecere în rugăciune și în cuvântul lui Dumnezeu, evlavia, privegherea statornică a suprăți, păzirea de multul somn, de răsfăți, de grăirea în deșert, de glume și de cuvinte tăioase, pomenirea bunătăților celor veșnice, dorirea și așteptarea lor. O altă patimă este slava de șart, căutarea slavei de la oameni, lăudăroșenia, dorirea și căutarea cinstirilor lumești, iubirea de a avea haine frumoase, mașini, slujitori, lucruri de prisos, luarea aminte la frumusețea propriei fețe, la glasul plăcut pe care îl ai și la alte calități trupești, Înclinarea spre științele și artele acestui viac ce piere, căutarea de a spori în ele pentru dobândirea slavei vremelnice pământești, rușinea de a-ți mărturisi păcatele, ascunderea lor înaintea oamenilor și a părintelui duhovnicesc, viclenia, dezvinovățirea prin cuvinte împotrivirea, dezvinovățirea vicleană față de propria conștiință, Fățărnicia, minciuna, amăgirea, pisma, bagiocorirea aproapelui, nestatornicia în obiceiuri, prefăcătoria, lipsa de conștiință, obiceiurile drăcești și viața drăcească. Iată roadele slavei deșarte. Ei îi se opune smerenia, frica de Dumnezeu. Simțirea ei la rugăciune, teama care se naște în timpul unei rugăciuni deosebit de curate, când se simte cu deosebită putere prezența și mărirea lui Dumnezeu, ca nu cumva să piară această simțire și să nu se prefacă în nimic. Cunoașterea adâncă a nimicniciei tale, schimbarea felului de a-i privi pe ceilalți oameni, când aceștia, fără nici un fel de silință, I se separ celui ce se smerește ca și cum l-ar întrece în toate privințele, vădirea unei simplități sufletești care vine dintr-o credință vie, ura față de lauda omenească, statornica învinuire prin prihănirea de sine, dreptatea și purtarea fără ocolișuri, despătimirea, cunoașterea tainelor ascunse în crucea lui Hristos, Dorința de a te răstigni lumii și patimilor, năzuința către această răstignire, lepădarea și uitarea obiceiurilor și cuvintelor amăgitoare, tăcerea înaintea celor ce te necăjesc, învățată din Evanghelie, smerita cugetare sau dreapta socotință duhovnicească, ascultarea de plină înțelegere față de biserică. Cea de-a opta patimă este trufia. Ea rodește disprețuirea aproapelui, părerea că ești mai presus de ceilalți, obrăznicia, întunecarea, îngroșarea minții și a inimii, țintuirea lor către cele pământești, hula, necredința, înșelarea, rațiunea cea cu nume mincinos, nesupunerea față de legea lui Dumnezeu și față de biserică, urmarea propriei voi trupești. Citirea cărților eretice, desfrânate și deșarte, nesupunerea față de cei mai mari, bagiocurile crude, părăsirea smerenii și tăcerii prin care se face omul următorului Hristos, pierderea simplității, pierderea iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele, erezia, ateismul, neștiința, moartea sufletului. Trufiei îi se opune dragostea. Pe schimbarea fricii de Dumnezeu în vremea rugăciunii în dragoste de Dumnezeu. Credința către Dumnezeu dovedită prin statornica lepădare de orice gând și simțământ păcătos. Negăita desfătare, răpire a întregului om de către dragostea pentru Domnul nostru Isus Hristos și pentru Sfânta Trăime cea închinată. Vederea în aproapele a chipului lui Dumnezeu și a lui Hristos. Cinstirea oricărui aproape mai mult decât pe sine și evlavioasa lui cinstire în Domnul, lucruri care se nasc din această vedere duhovnicească. Dragostea frățească către aproapele, curată, către toți deopotrivă, nepătimașă, plină de bucurie, fierbinte față de prieteni și față de dușmani. Răpirea în rugăciune a minții, a inimii și a întregului trup Negreita îndulcirea a trupului de bucuria cea duhovnicească Disprețuirea a tot ceea ce este prețuit de lume Iar înaintea lui Dumnezeu este ureciune, Părăsirea dezvinovățirii Tăcerea înaintea celor care te necăjesc Învățată din Evanghelie Smerita cugetare sau dreapta socotință duhovnicească